Ham ved Milds talt ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Anja Skov Jacobsen, forskningskonsulent ved Niels Bohr Arkiv. Og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Hej Anja, velkommen til. Tak skal du have. Nå men Anja, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om H.C. Ørsted. Og du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er H.C. Ørsted? H.C. Ørsted han var en dansk øh, fysiker og kemiker. Og han blev verdensberømt, fordi han i 1820 opdagede elektromagnetismen. Og som kemiker, der var han den første, der isolerede grundstoffet aluminium. Okay. Og elektromagnetismen, skal jeg bare lige vide, hvad, hvad, hvad er det? Ja, elektromagnetismen, det er, at der er en forbindelse mellem den elektriske strøm. Den kan påvirke en magnet. Så det, det var det, Så han opdagede, at en, en elektrisk strøm i en ledning, når ledningen kom tæt på en kompasnål, som jo er en magnet, Ja. Så, så svingede den ud til siden. Så der var altså en, De kan altså påvirke hinanden, de to fænomener, elektricitet og magnetisme. Jamen, kan du så kort opsummere H.C. Ørsteds liv eller historie? Ja, H.C. Ørsted han blev født i 1777 i Rydkøbing. Ja. Og, der, og han døde i 1851 ja. øh, i København. Men øh, han voksede op i Rydkøbing. Ja. Og øh, der var ikke nogen skole på det tidspunkt, så det, han var nærmest sådan lidt selvlært sammen med sin et år yngre bror, Anders Sandhø øh, De blev undervist af byens par øh, i, øh, ja, i at læse og, og skrive og, og lidt regning. Ja. Øh, de blev nødt til at tage til København for at få øh, det, det, man kan kalde studentereksamen, og for, som var de indledende eksaminer til at komme på universitetet, og det gjorde de så i 1794. Og øh, der begyndte så Ørsted sin øh, uddannelse Han ville være læse naturvidenskab Det kunne man ikke på det tidspunkt på Københavns Universitet Så han læste på farmaceutuddannelsen ja. øh, Og blev uddannet som farmasøvt øh, Men han, altså, han var ikke sådan En naturvidenskabelig nørd Kan man sige nej, altså, ikke Han, mange, havde, tænker til nej, han havde rigtig mange interesser Han var også interesseret i filosofi Og litteratur og, og poesi øh, Så han kastede sig også ud i at læse filosofi, og skrev en doktorafhandling øh, i filosofi, som han øh, forsvarede i 1799. Ja. Øh, så, øh, så tog han på sådan en flere udenlandsrejser i sit liv, øh, og første gang i 1801-1803, hvor han rejste rundt i Tyskland og Frankrig og Holland, og besøgte alle mulige øh, øh, naturvidenskabsfolk, men også filosoffer og andre kunstnere øh, og øh, ja der mødte han blandt andet en øh, i øh, Jena, Jena og Weimar der omkring i Tyskland ja. der mødte han en en øh, en anden naturvidenskabsmand Johan Wilhelm Ritter som blev hans øh, bedste ven og som var ja måske ret vild i sin forskning kan man sige øh, hvordan vild ja jamen altså der var blevet opdaget eller opfundet et øh, noget meget afgørende i året 1800, nemlig det første kemiske batteri, som altså kunne producere en elektrisk strøm. Ja. Og, øh, og Ritter var, altså han ville undersøge, hvordan hans sensor blev påvirket af, at han tog strøm til sig selv, så at sige. Okay, så på den Tungen måde. og, øjder, ørerne, ja. og, og lad og ikke. Kom nærmere ind på det. Nej. Øhm, og førstet var meget fascineret af Ritter, og øh, de var påvirket af. Øh, det man kan kalde tysk idealistisk filosofi på det her tidspunkt, som var øh, filosoferne Immanuel Kant og Friedrich Schelling blandt andre, som havde nogle metafysiske idéer om, om øh, verdens sammensætning, og, altså, og, og, og det handlede om, at der var en enhed i naturen. Mm. Øh, eller faktisk også en ånd i naturen, som Schelling sagde, at naturen det er den synlige ånd, og ånden det er den usynlige natur. Og det var de to meget inspireret af, og, det hand, og de ligesom startede et forskningsprojekt, der handlede om at finde forbindelser mellem forskellige fænomener. Og det skulle man så forklare med nogle, det de kaldte, polære kræfter, der vekselvirkede i sådan en vekselkamp. Så det var fænomener som elektricitet Og magnetisme Og kemiske reaktioner Og lys og varme Så det var det kastede de sig ud i Og de vil gerne finde forbindelser mellem de, øh, mellem de forskellige fænomener Og hvad fandt de så ud af? Ja, altså altså De forudsagde også At der måtte være de her forbindelser ja. Så det var jo noget Ørsted han lette efter Ja, så Blandt andet forbindelsen mellem elektricitet og magnetisme, som jo så lykkedes ham at opdage det i 1820. Så det, det var en kæmpe triumf, kan man sige, for det her forskningsprogram, de to havde. Det var ikke noget, man for eksempel, man kan sige det naturvidenskabelige centrum på det her tidspunkt, det var faktisk ikke så meget i Tyskland, men det var meget i Paris. Og der ledte man ikke på samme måde efter forbindelser mellem fænomenerne, men man prøvede mere at beskrive dem med en matematisk teori. Bare her til sidst, ja. hvad, hvad, hvad har det haft af betydning, at man ligesom... Ja, elektromagnetismen øh, har jo haft kolossal betydning, både for den videre fysiske teoris udvikling, øh, jo, men også for, for den teknologiske udvikling. Altså, vi kan jo ikke forestille os vores øh, samfund i dag, hvis, vi ikke, hvis det ikke er bygget på elektromagnetismen, altså det elektrificerede samfund. Vi kan jo bare kigge på et billede af, af natsiden af jorden, som er helt oplyst, og det ville se helt anderledes ud, hvis vi ikke havde elektromagnetisme. det er rigtigt, vi ville ja. ikke kunne sende radio herenfra. Nej, det ville vi heller ikke kunne, nej. Hvor er så det store vendepunkt ved H.C. Ørsted, ifølge dig? Det store vendepunkt er helt klart i 1820, og han kalder det også selv øh, for det, det, det lykkeligste år i sit videnskabelige liv. Ja, det kan jeg godt forstå, når man der noget så ja, stort. Men <laughs> ja, det er klart. Øh, det var ekstra stort for ham, fordi at han havde faktisk mødt meget modstand i det her vilde forskningsprogram, han havde sammen med Ritter. Øh, der var ikke så mange, der troede på det, og da han lavede den her opdagelse, så... Øh, øh, var han klar over, at han blev nødt til at publicere den øh, hurtigt. Så han gjorde det lidt på en alternativ måde. Han øh, skrev en lille pamflet på latin og sendte den rundt til alle de videnskabelige centre i, i, ret hurtigt i, i hele Europa. Det var jo centrum dengang for, for videnskaben. Og, og den kom selvfølgelig også til Paris, og der troede man først ikke på den her øh, opdagelse, og man kaldte det bare, at nu var det endnu et tysk drømmeri, ja. øhm, fordi det havde været meget kvalitativt og forskning, som øh, Ritter og Ørsted stod for. Og der var også, øh, altså Ørsted havde også været i Paris og prøvet at, at demonstrere nogle af Ritters opdagelser, som viste sig ikke at være rigtige, så, så det havde været lidt pinligt for ham. Men nu var det her den kæmpe store triumf, at han faktisk gjorde den her opdagelse af elektromagnetismen. Hvorfor er det vigtigt at lære om H.C. Ørsted? Og det giver måske lidt sig selv, men... Øh, du. <laughs> ja, det er jo vigtigt på grund af den her opdagelse af elektromagnetismen, som ligger til grund for hele vores øh, samfund i dag, kan man sige. Øh, ja, det er også bare spændende øh, historier om, om H.C. Ørsted. Altså, han levede jo i guldalderperioden i, i Danmark, og det der dermed, han havde alle de her interesser også inden for kunst og litteratur. Og havde han omgikkes jo øh, netop øh, de store personligheder i den her periode. Han øh, var god venner med Adam Øhelslager. Han var protektor for H.C. Andersen. Det var ham, der ligesom opdagede, at H.C. Andersen havde den her evne øh, til at skrive eventyr. Øh, og han fik en kæmpe betydning for H.C. Andersen. Så ja. uanset Så, hvad ja. muligvis de største danskere, vi overhovedet har haft derhjemme. Det, altså, det var det simpelthen Med størst betydning. Ja. Jamen øh, perfekt. And yet, hvilke tre ting skal jeg så have med i min fremlæggelse HMS, om hos Ørsted? De tre vigtigste, vigtigste ting, du skal have med i din fremlæggelse, det er, at du skal forklare om elektromagnetismen, som, han, som er hans vigtigste opdagelse. Øh, den anden vigtige opdagelse var jo, at han isolerede aluminium. Ja. Øh, det gjorde han i 1825. Og øh, ja, Der er så mange ting, man kunne tage med, men det, han har også haft en kæmpe betydning for den naturvidenskabelige... Øh, Samfundet i Danmark, fordi at han grundlagde det, der hed den politekniske læreranstalt, som i dag er det tekniske universitet, altså DTU. Ja. Det gjorde han i 1829, og han grundlagde det, der hedder Selskabet for naturlærens Udbredelse i 1824, som jo fylder 200 år til næste år. Og, og der vil komme nye bøger og, og udstillinger, der handler om H.C. Ørsted på den baggrund til næste år. Så jeg har altså skrevet opdagelsen af elektromagnetisme, selvfølgelig. Mm. Det er for, at vi kan sende radio nu. Ja. Øh, nummer to, han isolerede altså også aluminium, så det, der fandt han som ligesom et nyt grundstof, kan man kalde det. Ja. Altså, og nummer tre, så har han jo haft en enorm betydning for vid naturvidenskabens historie mm. i hele verden, ikke kun i Danmark. Og måske også, øh, som jeg lige har skrevet som en lille side note her, betydningen af fysik, altså betydningen af hvad det egentlig betyder for os, at der er nogle ting vi ikke kan se. Er du med på den?